ولهم ما سكن في النار دے اللہ لارہ اختیار در دے دا سجو سې په شپا ورسکی د دا را دې اختیار من الله د زني که اس ما نو اختیار من الله د قیامت بل دا من الله وهو السميع العليم دا لوري دونکي په یاوی نارایي سورته زما سورته فاتح کی الله فرمایي دوېشت مې په وړاندې یار لسمهات سورته فاتير دوېشت مې په وړاندې یار لسمهات يولجول لیل په نهار ويولجول نهار په نانا بازی شپا پو رس کی، نانا بازی رس پو شپا کی وسقر شمس والقمر، تابی کلی دین ورس پوگمئی، کلن یجری لیا جلی مسمع، ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ الله ذالکم اللہ ربکم، دا سفتونو علا اللہ استاس رب دے، لہو الملک دل را استیار دے، یہ وجیبہ سوره فاتحه کی ویلیو الحمد لله دلته وی ذالکوم اللہ سوره فاتحه کی ویلیو رب العالمین دلته وی رب قوم سوره فاتحه کی ویلیو مالک یوم الدین دلته وی الملک او ماغه مساله پوجو د الفاظ زبانه راوڑا ذالکوم اللہ ربکم داسی پهتونوالا لالتاسو رب دے له الملک او دی الله لره دے دارنگه صورت زمر درشته مسیح پارا شپگمه آت آت نمبر جیش پگم ام دا غا مضمون در صورت فاتحی ردل تم رولی د فاتحی اغا مضمون خلقه کم من نفسی واحدا وَمَجَأَ لَهَا من مِنْهَا زَوْجًا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِيهِ بِدُونِ عَادِقُمَا خَلْقًا مِّن بَادِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ وَأغَمزمون فاتحي راودي ذا الله ربكم داشف وتن ولال تاس ربي له الملك الله لا ري اختيار دي الفاظ بدل کیږي شاعر موي بهر رنگي کې قاهي جامه مي پوشم من اندازي قدم ترام نشه ناسم هر رنگه جامه چې واغندې زهي قدمونه چاله پې جنم مزنون هغه الفاظ جدا کې يو شان وبولشه انده لري د پاره چې ذهن کې لري کيني ګوره مزنون او مثلا ماغي ولا ذا الله ربکما دایشي پتون والا لا تاسو رب دې لهول ملک او دی الله لاره اختیار دی اختیار دا چليږي مالک يوم الدين کې یو دا مسله چې اختیار دا الله لاله من الله دی دویمه مسله په دې کې شفاعت قہری رات کوي چې دا الله په دربار کې د زور شفاعت نه چليږي یو شفاعت ازنې دی دامنګه منو شتا اجازه الله اونږې ورغه په قیامت کې او دریم دا چې اول به نبی اسلام شفاعت کوي او دریم دا چې د نبی اسلام ناروستو علما به شفاعت کوي حافظان به شفاعت کوي اولیاء به شفاعت کوي د ګناغ غارانو خدای الله په حکم وي او دا الله په اختیار وي خپل اختیار به نه چليږي نو دنیا کې مشرکینو د شفاعت اختیار من نور خلقو ګرځول لا قیامت راغلي نه وي نبی علی سلام شفاعت کړې نه دي الله حکم کړې نه دي اولیاء له اختیار ورکې د شفاعت یاندې موږ پیته سوال کوو د زموږ سوال الله تکي او قبر له ورغلې وي کریم د دې بیان کوي ګنوزاینو کې سورته بقره کې الله فرمایي اوله شفاعه آت نمبر 48 اته سنوي وَتَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنفُسُنَا أَن لَّنْ نَشْأَ شَيْئًا وَيَرَىٰ رَبَّكَ حَاشًا ۖ تَبَارَكَ الَّذِي أَوْرَثَنَا هَٰذَا وَجَعَلَنَا لَهُ شُهَدَاءَ ۖ قَبُلْنَا شَفَاعَةَ الْمُشْرِكِ نَشَفَاعَةَ ۖ اللَّهُ وَإِذَا مَأْبَدَ الدَّرْبَارِ كَيْفَ يُشْفَعُ نَشِكَوْلِهِ فَمَا تَذْكُرُونَ شَتَأَ شَفَاعَتُكِ أُمَّتِي سُورَة 254 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ دریمی سپاری اولا نیمک دے دو سو چوان دو سوان سلور پانسو ستم یا ایوہ الذین آمنو انفقو مما رزقناکم من قبل ایادیا اے دیمان خاوندانو خار چوکای دا حسنا چې درګړی مې تاس دا مکه درا دونا تاس دا او راز لا به ون وی ولا حولا جنبه خر سوالغ استل پای کېونه د دوسری د مشرکین ولا شفاعت نو نشفاعت د زور شفاعت دا الله دربار کې نه چلی ولا شفاعت نو نشفاعت والکافرون هم ظالمون کافرانو دی ذالمانا او دا کم ور پسې یا چې ده یا تل کرسي په کې دا کم شفاعت ذکر کړي نذا اذنی رحمان ذلذ یش په او هنده الا به اذنه سو دې اخلاصول وو کې دا الله پنيز او که نه دا الله حکم وي الله به ته حکم کړي دا الله د حکم نه بغیر سو قدم نشيږیسته سوره انام کې الله فرمایي آت نمبر 51 یو 500 آیت نمبر اکاون وَعَنْزِرْ بِهِ الَّذِينَا يَخَافُونَان سُرَتِ اَنْعَامُ اُو مَسِحْبَارَان آیت نمبر اکاون یو پنزوستم وَعَنْزِرْ بِهِ الَّذِينَا يَخَافُونَان اُویا روابط کسان شیریگی ایو شروع الاربیم ایو چراجم بشی رب تالیس لهم اندونی ولیون نبوی دوی لرابی داللانا سوک دوسر ولا شفیو نو نقلاسون کے نسوک شفا رسی لہا لهم یتقون خام خاچی دی ہوئی ریگی داللانا دائی سوک شفا دروار کے نشتا سورت آراد جم اللہ پرمائی ورپسی سورت دے آیت نمبر یوشف شفاعت ازنی چینه بیلی اسلام با قیامت چ کی شفاعت کین نبی علیہ السلام ای زباح کو سربانی ولا اریم عذاب خپلومت یانو لو بو ور کوما ا چ بو ور کوما یڈالا بو وینم ا زما ہوس ترار وانی عذاب اوی تا زبا... او واس کوم چرازی زما فلا زما د ہوس نہ پاسکول یی جی داز یی پاسکول لکه څنګه چې پرديسه اروي خلکو خپل فصل نه پزتای او ایزه با کوم چې دا زموږه عامل ګری دي دا عامل ګری دي ما ته باواز وشي یا محمد اولاد تدریما ا د صبح داګ اے محمد ا ته په دنشتا صلی الله علیه وسلم ستان رسول دوی دین دو کې نیو قارونا کنی نی نبی اسلام به خيري شروع کی فخونو سو قال ان سو, قلعن سو قلعن زبان تبایدی دویلا تبایدی دویلا او شفاعت با نبی علیہ السلام کوئی خدا اللہ پا حکم آد نمبر تریپن کیا اللہ فرمائی حالی انظرونا اللہ داویلا یوم یا دی داویلو یقولو اللذین نسو من قبلو قد جاعت رسول ربنا بلابتی فحلنا من شفاء راغری و استازی در رب زمنگ پاهلانا عايش ته من درامن شفاش فارسانه پیاش واولانا جي شفادو جي منلا داس اوج وارس يانش ته جي زمنګ شفارس کی داوي شفارت به بيان شي کوله او خلاصوله به نيشي دا رنگي سورت مريم کې الله فرمايي شفارسمه جي پارا 8 وانسوق المجرمين الى جهنم ويردا لا يملكون شفاعه وادار بني د شفاعه اختیار به نه چلیږي د شفاعه الا من اتخذ عند الرحمن اهدا ماګر هغه چا یني ولی په نې زمېره باندې باندې لوز د توهې دا هغه به شه فحتګي الله به اجازه ورته کړي نور داغه په لای اېتیار نشته دنه چپاله زورو وردی او الله په دربار کې زورو چلی وې یو بډای او هغه جړل اځ جړلې نېزان لکه لمغې له یو بډای ولی جاري وی جړان تک اځ بچې مې نشته خو بډای په بچو باندې څه کوي یو خبره ایا مشرکین وکړه دا مې بچې مې نشته وې تدما قسمت وګرا چې بچې مېشته کنه د قسمت کې نو هغه یو بیره دځي باروکتن لا ژوند کو به باروکتن او نه ژوند کو بیا دري دريزله چې دا دې نو کو نوې بډې دې وی چې دا قسمت کې دې بچې نشته هغه په جړایش روانه ده وې د لویزوان مته هغه ورو سره ناس توله کولی اګلامي کولې نو هغه ولې ده دا بوډای په نظر راځنه جړلې ویولي بوډای ویدا شال ویځه نه ته ویچې قسمت کې به چانهشته ويغه ویلای د چټ کاغه نوزین او برې لیکلو کریزه ما ده لولې کو دا دا چې غټ کفر پهلای اختیار کې د دا غټ کفر دی پهنا به نه چایز زور نه چليګي الله چا زور نه منې سورۃ طواحه جل فرمایي اعد نمبر 109 ور فا اللہ دا ایچا زور نا چلی گی یو ملاتن فاو شفاعتو یو مئذن لاتن فاو شفاعتو فاہ عورت باننی پیدا بورنی کی شفاعتو اللہ من ازن لہو الرحمنو مگر داغچا چی جازت کری اغتا محربان بات چا وردی لہو قولا خوشا لیدتا ندوینا الله تی خوشا لئی، آگه تا اجازتو کی جزا شفاعتو کا، نبی علیہ اسلام فرمایو زبا جی... گیڑا کوم، دا گناگارانو جانم نبیر باسم، خدا اللہ با اجازت بایی، پل اختیار نچلی گیم، وردیلہو قولا، خوشا لئی دا اللہ، خوشا لئی اللہ دا آگه ندوینا، دارنگی صورتی روم، ورپسی صورتی انبیاء، ورپسی صورتی، آت نمبر اٹھائیس، یا علمو ما بین آئی دیهم و ما خلفا پاس جمکی دا ملائکو ندی آج پاس جرسو دا دوی ندی و لا یشفاؤنا الا لیمان ارتضا شفاعت بنیشی دا ملائک مگر دا اچاچی رضاوی اللہ داغنا وهم من خشی دیہی مشفقون او دوی دا یری دا اللہ یا دا غنکان بنديان چې د شفاعت کوي الله وته رضاي نهغه دو اجازه تو کې چې د شفاعت وکا روم کې الله فرمایي یو شتمهتي پاره اعد نمبر 13 سورتي روم یو شتمهتي پاره اعد نمبر 13 وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَاءُ نَبَيْ دَيْلَ رَا دَبْرَيْ خَاوَنْدَانُ زَدَيْنَا شُفَاءُ خلاصُونَ كِي شفارَ سيَعَنَ وَكَانُو بِي بَادَتِهِمْ كَافِرِينَ او بابا بلنات مددگارانو باند منکر دنیا کی خبه ویچ مانگاد دویل منی ولدا او دیپا برزیو مانگا ورپسیو او دلتا س وکانو بے باذ دین کافر کانو بشرا کا ائم کاویرین و بے بابلناد ملګرا نو باندې مون کرا اگین بهنکار کی چې خدای موږ داشر کیډ نیو سرا مونږه ایصدار نه دي نیولې دا انکار وکای او دنیا کې وی مونږه د بابا ل مون دا او بابا په پرځیو مونږ ورپسې یو دا نن یې سورته سجدا یوښت مچی احاد نمبر چار سلورم سورت سجدہ یوشت مسیح پاران اللہ اللوی خلق السماوات والارضاوما بینهما فی سدد ایام تم استوال الارش ما لکم من دونه من ولیه ولا شفی نوی تاس الابد اللانا نیوولین سوک دوست والا شفی آن خلاسه اونکه سوک شفارسی بدلنیوی سوک خلاسه اونکه بدلنیوی که خلاسه اینو اللہ بم خلاسه ای دا اللہ با دربار کې دزور دور شفارس دین چلیگی سورت سبا دوشت مسیح پارا را سبا آد نمبر تیست مگه یاجې په مشرکین وبانې رغونه وکړل چې دا چاته چې وای وای دار نه دی معاون مینه دی براخه مینه دا ور کوي ولا دان باو شفاعت وینده وو پیدا پورني کې شفاعت پنيز داللا الا لمن مغراجات اجذنلا چې اجازهت کوي الله دغه پارا دغه د پارا اجازهت کوي هغه با خلاص کی او دغه د پارا بشفاعت الله د یو نیک بندا قبول کړي دا رنګه سورہ یٰسین دری سورہ یٰسین نو دریشت میاته د دریشته می زیاره اولانه مخو سایه یٰسین وای آتاه ذو مین دونہی اعلی عایا ونیوم بیت اللہنا بل مددگار این یوری نِر رحمانو کے ارادوں کی مہربان بچاں بی زُرین دما مولی ہوندے تگلیبا زُرین نہ گرے دا یان استر کڑان دے کی پستر ک در دراویلی پغاخ در دراویلی سو بے خلاص کی لا توغنی ہنی شفاتم شیا بچ بنی کی زمانہ شفات ددی ہالی ہوی چھے ولا یونقذونا نو بمخلاص کی رسول می نشی شفات می نشی گونے نسلا ورته چیوا مو نسله رامدد کومه سورۃ یاسین کې دا مسالہ ده قران کریم کې دا مسالہ ده شفاعت چې دا دربار کې دزور نه چلیږي نو دا ډیره ذکر کړي دا اویزنی شفاعت چا لا اجازهت کوي نه راغليږي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې کله خلق ډیر کله آدم علیہ السلام نه بلان شي چې تا الله ته فریاد وکاجي ساجدا شروع کیږي ڈیابا دخشان نوح علیہ السلام لہا ڈیابا دخشان ابراہیم علیہ السلام لہا ہر یو نبی لے بورشی آخری کی نبی علیہ السلام لہا چی نبی علیہ السلام لرائشی نبی علیہ السلام فرمائی وی زباد آرشلانی سجدو لگو او زباد کلمات ویما چاگز ما پا کھلین نراجی وما تا یاد ندیو سو او اللہ را بلی زد براتوی حرفار آسکا واس آلتو تا سر دیوچت کا سوال کا در درکول به شي دا یو نوی چی اختیار ول اختیار زماره الله وي سوالو او کا دا سوال قبول کم الله بناغه سوال قبول کیاو یا الله لیکر گزرې صاحب کتاب شروع کا زګا ته قیامت دی رسرته ورزدان دا مالک یوم الدین اته شری مختصرا انده اس کی او مالک یوم اختیار من دې دوره دې بدلی با جا دې دوره دې قیامت دوا معنی کې د او دین قرآن کې پاتو مانو باندې استعمالېږي خپل قلزې باندې به مانکو ان شاء الله مالک یوم الدین یا کنا بو تو یا کنستاین دې مالک یوم الدین پورې داسوم حياتونه چې ذکر شو نو علمی ام علمي خبرې وي په عمل نه शिकولې صرف علم کې به راوالي چې الٰه سوګ دې رب سوګ دې رحمان رحیم دا ریچې صفات دی مالک د جازې صفات دی دا په ایثم کې راولې او زدا ایه کنه بدون عمل جوړو شو او په عمل کې دا عمل خبره زګه او باید یا تاسو قرآن کې دا عمل وي او باید دا نیم وي داینه ما یا تاسو چې په هغه عمل باید ټینګ کې ګران شي ایه کنه بدون دا پنځه صفات دا لا ذکر شو الله رب رحمان رحیم مالک پینځه صفات د الله ذکر شو او دا پینځه صفات دای چې ذکر کړل نو سی عبادت ورپسې ذکر کوي عبادت کې نو اور د پینځه صفات او پیژنه په دې اقدار حوالہ نو سی شروع کوي یا کنه بده عبادت کې درې الفاظ دي عین بی دال سنگا چتی دا الفاظ دری دی دا شان دا جول دا دریو سی سنو عبادت یو الحب دا میری نا جول الخوف یرا دریم الرجا امید دا دریوالا چرا جمعشی ندیتا کامل عبادت پیلے کی او دادری وړ بیا دوت په دو قسمتې محبت هم دغه قسمتمه یو ظاهيري ازبابو کې ده لکه حلال مال سره محبت کوي ترې اني احبب ته حب الخير سليمان عليه السلام فرمایي یا محبت د بچو سره کې بيبي سره دا جايزه کشرانو سره استاد سره علماء سرا اسباب ظاهری دی جایز دی یو اسباب تو که نشتخ کارا او محبت پر سرکین دا با دا اللہ سرکی دا با بلچا سرنکی دویم یرا یرم دو قسم دا خوفو یو ظاهری سبب که لکه مار دے لڑن دے دے کی ازباب دی لڑن دی توپک دی دین یری که ظاهری اسباب دی ندې کې ګناه نشتا موسی علی السلام هم سا وګرځولاله دغې نه مار جوړ شو هغه ته ویریدو الله اور دې مې یریګه ظاهري از باضي جایز ده یو ظاهري از باپه کې نشته ویریږي چې کدا وونه نه می څنګه راکلا نو له ونه را راځي دې ځاب نشته باباد پر را پاسې ده نشي خبر کې پروت دی ونطا کرنشی درکوله دا یرا دا خدای توب دان دا یرا بصیرت دا اللانکه درم امید دی امیدو دان دو قسمه دی یو ظاهری سبب دی لکه یو یو زمیدار بل زمیدار نسام ساتی چمال با یو براکی جغ براکی سانگای براکی یه ورسره تمتی ساتی جایز دا نوکر پیشه دی میاشتی میتیره شوز بر علا یکم بانی را کئی تمید دا جایز دا ظاهری از باب دی یو ظاهری از باب نشتا و تمتی که او سه اختیاری نشتا و تمتی که سه ورسره شتم نه و تمتی لکه دا بابا نه دا ولی نه چه قبر که پروت دی و تمتی که چه مالا بابا چه را که نو دا یاره دا ومه دا خدای تو دې دا به الله نه کېد بل چان نه دا دري والے چې راځم شي کامل عبادت وای دا دري والے چې جمانینو دا عبادت یو قسم نه بیا لکه کاټ چې دري وسې زونه نه جوړ دی پای کې په لګي بازوغان په کې لګي یو دا په کې لګي دري والے چې راځم شي تر کاڼه تک وای او بیا یې وګاڼي نو کاټ ورته وای صرف په بازوغان ته کاټ نه وای سر په یاره مینا او تم ادریوال اللہ کلکل ایو حیات کرا جمع کی لگا سورت بن اسرائیل پیندسام زیپارا آت نمبر ستاون او پانسوستم باباس کلے خونی پس کلے نبیان دادو وزن تا آد نمبر ستاون اوو پنزستم اولائک اللذینا یدعونا دا کسانی چرا بلی اللہ لرا یبدعونا الى ربهم الوسیلتا لطایس پل رب دا وسیلانی زیکتا ایوهم اقربو چکم یوددوی نبنیز دیوی. اقربو نا محبت دا الحب دا. او دویم و یرجونا رحمتا امید زادی در احمد دا اللہ تم ساتی در احمد رجا او دویم خوفو و یخافونا عذابا یری گدا زاب دا اللہ نا تم دا اللہ نا دا حافظ الفوریم کلکلوئی کرتا ما دا مخلوق دا در ابریخوا با چاہی دا مبارک شکا گدائی دا مخلوق, مخلوق با در کسیری مخلوق نا چی تم ساتی ازبا نمومی ازی خاری و پلاس در شیف آغا تمہا چاگا بغیر تظاہری اصبابو دا زان با خراب کې ویس بزر تا ملاو دا عبادتو یو خو داگا دریسی یو مقام پا کداؤ دویم خبر دار پا عبادت کی دویم مقام چې الله انبیاء پیدا کری دی یا پیریانی پیدا کری و انسانان ندبی پیداعیش کی راز سلخان اسمائلہ دیکھ کرอัลزو د اوپر بھی رہے گئے مع حق اللہ کا ذکر کریں سورۃ الذاریات 20ویں سے 34واں ایت نمبر 56 شپک پنگوستم 20ویں سے 34واں تو 20ویں سے 34ویں اولانے پانادا ایت نمبر 35 شپک پنگوستم دے انسان اور دی پری پیدای شو دغه راز داو چې د الله عبادت وکې وما خلق الجن والانسان معنی په دا کې پیریاو باندې باندې انلرا الا لیا بودند ما ګرځید په راځ چې ما عبادت وکې عبادت لمه پیدا کېږي صرف د ودې لمه پیدا کېږي ما اريد من من رسینا زیرا د ان کوم د دینه درې زقا وما اريد ان يذيمون جنګ وړاندې د دینه دوام چې توامب ما لا نه کی جامي فرمای لام تعالی یا عبودون را داد یا کولون یا کولون را کتن کرد یا داد لام تعالی لیا عبودون کی دا لمد تعالی دی دا یا عبودون ل ور کړی دی د یا کولون نه دی ور کړی چې یا کولون او خوراق لزور ور دی او صرف خوراک دے نوچه خوراک دے روکی نو بیاو خوب درزی و ببادی رزقی اگر میبادی کی گی چه اندازه باندی نو بیاو خود چوس چابک ناشتے خیار بناستے ده قرآن زدک دیتا ما ارید من هم من رزقینا زنگوارم ددی نرزقا پیریان او بانجان الله دیلا پیدا کلی چه بادت دا اللہو کی دارنگی امبیا اللہ دیلا رالی کلی چه بادت لکه سورت امبیا او اللہ سمسی پارا پین سوره د انبیاء اول لسمه شي نمبر 25 پنځشتم ظما ارسلنا من قبلك من رسول ما نزل عليك الا بوقعتنا يرسل الا نوحي اليها ما غير وهم يريدا ان لا اله الا انا شاندار نشتاجه سركون جي بي زمانا ڈیڈیڈا دو امیو اپر آلیگلو کیچے بادت دالاو کی دارنگی صورت این حل سوال لسما جی پارا آد نمبر چتیش پاک درشم سوالو چانا تپوسو کدا چانا چرالی گل میری بخواستانا میر رسول ناقبل پیغمبران عجال نام ان دونی رحمان آیا گرزل میری بید میر بان باد نور مزدگاران ناقبل یوه بدوونکي دا وی عبادت کونی شي نه نه یو رسول می پدې نهولې غلې چاغوی دی دا د دې ته ترغیب ورګي چې زما عبادت یاد یو و یاد یو نه دې عبادت وکړي نه نه کله ګنې نه پدې باندې چې الله عبادت وکړي دا رنګي سورته مومنون کې اټلا سم چې پاره سورته مومنون اټ نمبر 25 دو دیر شمیات فارس اللہ فیہم رسولہ راب ملی گا پتا اومد کیا رسولہ آم خبر اکی من هم ددا قوم نانی دا چی عبادت دا اللہ من الہ ان نشته تا صلاحت درګون کې بغیر دالانا افلا د دغه آیاتونه یې لري گئی دا خو اجماعي خبره شو د ټول انبياو د ټول پیریانو د ټول بندانو چې الله عبادت د فارر علی کلی عبادت د فاره پیدا کړی دی د یو یو نبی نم الله ذکر کوي چې یو یو نبی دا ویلی نه چې عبادت لاو کوي لکه سورۃ النوح یاوکان دری شما دې پاره درې میاهات 8 نمبر 3 درې میاهات نو علي سلام الله علی گلیو وعندما يشترون في القوم يسرون في عذابه قالوا يا قوم إنني لكم نظير ومبين أني عبد الله دا جيبادت دا الله كي و تقوه او يريد دا اللهن وعاديهون زما تابدار شئي هم دا مسألة كرده نوح عليه السلام وعي دا الله عبادت وكي دا ويريد زما تابدار شئي سورة عود كي الله فرمائي دولسه نشی پاراسو رت هوته آډ نمبر 26 پاجشتم نو علي سلام ويلي الله تا بودو الا الله دا چې عبادت مکوې بيدال الله نه بلچا اني اخاف علیکم عذاب یوم الیم زېریګم پتاه سو دا عذاب دورې دردناک نه نو علی سلام دا ویلې سورۃ الاراد کې الله فرمایي اتمی پارا یوکم شیتم آیت 8 نمبر 59 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا أَنْعُبُهَ اسْمَ قَوْمَ تَلاَئِبَ دُكَّى مَا عَلَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نَشِئْتَ أَصْلَاجَ جَرْگُونَ كَيْ بَغَيْرِ اللَّهَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ دغه مسله کړی دا او پدی الله رعلی گلی پینځار نمبر 8 چې بیا فرمایي وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُودٌ لِإِسْلَامِهِ إِلَيْهِ أَيُّ ذِمَامٍ تَلاَيَبْتُ كُنْ أَفَدِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَهُ 73 يَا تَرَيَاتِ بَيَأْ بَرْمَايَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ خَامٍ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ حَضْرَتِ اے زمہ کومتا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ عبادت تو کوي نش شیطان صلاحت سر کوم کې بغیر د الله معبود مابود الله نه تاسې پیدا کړی الله عبادت نه ای ور پسی 85 ایت نمبر 85 پینځات یام و الا مدنا قوم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره اغه ویلی اے زما قوم متا ل عبادت کوئ خطيب الانبياء حضرت شعيب علیہ السلام اغه ویلی اے زما قوم متا ل عبادت کوئ مالكم من اله غيره نشته تا سلاجه سر کوون کې بغیر دلاله نا ټول انبياء او تا ویلی دي دا رنگه حضرت ابراهيم عليه السلام نا سوره عنكبوت کې شلم اجی پارا دا آد نمبر سترہ اوال لسم انما تابدون من دون اللہ اوثانا و تخلقون افکان ان الَّذِينَا تابدون من دون اللہ د کسان که سانځي بعد کې به د لا ایم لیکونه لګومره رځه وادان نیتا سلو درې زق وابو تعو هند الله رزقه الله سره دې زق لټوي وا بو دو هو عبادت د الله او کوي وا شکرولا شکروا بادې د الله تاسو په الله عبادت کویو د الله شکر بادا کوي ابراهيم عليه السلام بل طار مڼه دینا چې عبادت مګو دا اچا چا غوري دل لې دل نشي کوني سورت مریم که اللہ فرمائی شپارسم زپارا آد نمبر چوالیس بیالیس نشورو کن از قال لعبی یا ابتی لما تابدو کلاچیو اپلارتا اپلارا ولی عبادت ما لا اسماو دازد چاو ریدل نکی والا افزرو لیدل نکی والا یغنیان کشیانیشی بچگو لیستانیشی واگدار دینده او ریدل نیشی کولی لیدل نیشی کولی یا ابتی انی قجانی من الیلمی اپلارا یقینا ناغلے ما یقینا ناغلے ما تایلم ا جنویر اغلی تا تا پتہ وی نی عادی کثراتن سمیا زماتا به شو بغین تا تا یا ابدیلاتا بودی شیطان اے بلای عبادت د شیطان مکو ان شیطان کانلی رحمانیا سییا یی کنا شیطان د مہربان باجاره نا پرمان داو شنا پکڑے دې عبادت ک کېد یو الله عبادت بکې او باندې الله انبیار علی کلیو اگوی دا مسئلہ کریدا سورت انبیاء کم اللہ فرمائی واللزم زیبارا آد نمبر چوان سلور پانسوستم دمسکنا خبر شورورا اضطال لعبیه و قومه ما <محادیت> هذه التماثيل الذي انتم لها عاكفون بعض من جوري وليكوي م موږ خپل منځو را خپل مشران لې دی لاه عبيد انجر عبادت کوو ابراهيم عليه السلام له جې ته ورا قال لقد كنتم تندوا بها حكوم يقينا تاسو استاس مشران في ظلام مبين بكم رايس كارك يي الله پیدا غري عبادت خپل يي او تاس عبادت چا کوي د شکلو جوسو قالوا جهتنا بلا کی ام انت من اللاعبين ته په هغه راغلي کلو بیر اثر کی شو کرا سره کی ابراہیم علی السلام داوی پدوا عقیده باندې رد کی چې تاسو دا عقیده غلط راوباتي لره اوبیا غنو سردن کی ابراہیم علی السلام واقعا ذکر کی سورۃ قصص کی موسی علی السلام واقعا ذکر کی شلمصی پارا دیرشمیا سورۃ قصص موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا خبر گئی چیز تا لگم و پدی مسئلہ دے لگم فلما تا نو دیا من شاعت الواد ال ایمانی کلاچ را غیتا غزیتا آواز شد طرف دا کن لی خینا پاکن دا دا خیر کی من شجر دی دونی دا طرف نا ایا موسیٰ دا جے موسیٰ اینی انا اللہ رب العالمین اینا پیش کازا لائم کی رد مخلوقات پدیبانی زتا لے گمو دا مسئلہ وکے وان القیاص ہا کدلائل ور سروس ورکے موجزری امسادا دا تراکی لاس منڈلی وغیرہ نوری موجزے پدی مسئلہ پدا دلائل پیش کے کتا کرا مناظرہ جوڑشوا ام موسی علیہ السلام پدی مسئلہ بانی اولے گ اولا پدیبانی تورن بیار علی یا کنابود دوی عبادت ومسله کې جګړه چا کړی دا وقعد جانالمشریکونا الان بیا فی العباده دان بیا سره کې جګړه شوه د عبادت ومسله کې شوهري لکه سورته وحوت کې الله فرمایي دوه سمتیه पारा آډ نمبر 68 د عبادت ومسله کې مشرکینو جګړه کړی دي دان بیا وسره قال ويا صالح قد كنت فينا مرجوا ويدين اي صالح يقينن ويتر پمن جزيد امید قبل هذا مسجد دينان وا زمستان ډيره تموا چې پلانیش ویته لری الهن دونکی ملاويشي وراوي شمکه په فاګ کوګنا ذنوي او خوږي خوږي قصي بارته کوي زمو افغانستان ډيره تموا اته نه نه ايمنه کې مونږه انا بودا چی پات ما یا بدو آببا اوناجی بعد دی کړ زمنګه مشرانو کاته منګه د مشرانودي بعد د طرخلی و نهنا لبي هشکې من ماته اوناله مریبه یقین منګه خا مخه په شکوو دا سنا چې بلې منګهطلالهشک کوونکې ستاده مسله نهمننو مسلهې غته د ذړیا توس منږ سره خبرې کې بازاس او دا مسالا اون دا جکڑا اون دی صورت کی ذکر دا آد نمبر ترپن کی. هو دا لی سلام سر جکڑا کرده دا. کالو یا هو دو ما جیتنا بی بینا وی دوی هو دا نی راغلی منگتا پا خکار دلیلو. آگو ور تزانس کرده که پا دوی دلیل دینه دے پیش کرده. دا خبل غلط لار نکه بی دلیل خبر بی پشیر که منلو. دان بیاو خبر بی سرد دلیل نا. نما نلاچو توحید مسلا بے کولا وما نحنو بتاری کی آلیتنا نیو منگا پری خودنکی اقبلو مددگارانو لرا عن قول کا استاد و جنان وما نحنو لکبی مؤمنین نیو منگا استا خبری لمنون کی این نقولو ایلا تراک بادو آلیتنا بیسو منگا نور سنوائیو مگر دا چوب رسیتاتا بازی آلیتا زمنگا پبادائی بانده وگوری مچیڑا مچیڑا ملنگا نصرا مچیڑا تکر دا خبر کئی مچیڑا ملنگا نصرا تکر ودر لدر کی گوری زمنگا بلی یو زل یو ملنگ راگه تک تورو او دا یو سیدی ها چه ولیو زانتا غا تور غندی شیسی کچکولورتو اگه کسا اگه ترست ها چه ولیو او یو ترد تی سادر و پایو کیولو دانی یو کور تا مخی تا ناسته او ووزنه کې چې راوړل د بابا قالان او کله راوړینو بږي بدروسيږي او دا بوکو زیارت پوره زمملایي مردار وای دا خبرې کوي ما راواز اور د کور کې مزل اوه تمه مای سری ویدې قالنګ نراوړي مې رسې شي قالان دې د بابا مې ولې دا د بابا ټوټه کې ناش دي څه بابا د څه قالنګ خواري رسې شي قالنګ یې دای چرته زمیدار دی یای دا چرته کوټه سريږي خلنګ کې غواړي سشي دي غواړي وایمکه وګورې لیوانه به شي مې سي دي به څه چاتم کوي زما کې ته میرويشتہ ایا سوس پهلې مې دې روان شو وای زګ وروبا بیا چې پدان ندان ختمي مې ز چې څه کولې شه بابادم روانه چې څه کولې شه غاوکا لاله پاګه تر بیا را نه گئے ډېر زمانه ډېر شوا راتلبا پاسونو باندې مونږ تک لګلګ او یاد دې نی موړې بابا ملنګې پاس په برات داد بن او دا کلنګونه ميغختل زنانہ بوله شريرا دکليو او څالو مولا بوجه راډا کې کړی وي ته دا نو دوه دا ورو او دوه ګړی او دا به ولنن لا ختم کړل دا يمچي ملنګانو سره وې چې بابا سره کولې چې ملنګي در په در خارې پر سر کلی په کلی کو تک په او سپور په ځای خپلي ور د شرمې دلی دا ولي ګري دا خپل ملنګان به ول مالو کړی وې کنه چې خلکو نه خيرونه کوي خپل ملنګان نشي ملوله بابا هغه په بل ډول ورته کار اورا سي ومشي علامه لنګانو سره غوډه له سلام ته تا ویلیو د نن نشپاک زره کاله مخکي زرقشي کي زرقشي البرهان جي دګرګړي دي کمه تیراز چې پام بیاو شویل هغه تیراز په پتام کيږي خو کته راشال مسله وکړه خو صرف هغه د زماني سره هغه الفاظ په بدلي اعتراض هم آغې غوډه له سلام باندې نن نشپاک زره کاره مخ کې د اعتراض کړی دی ان نقول الا ترکا من نور سنوا يمګار با دواله ات نه د سوه بازي مددګاران زمونږه په باداي باندې لي وني بديكي قاليني اشهد الله ابل ور دي بابا د تګر دې سپينګره یو دکان ترانه نوته ها आवाज یو کوه د بچی په شان خاصه ميګه مي بابا سږي وي ورشه د کور سراول اوس سي دينا مي بابا تا پتا شتا وي د سږي مي په سي دان باندې کو صدقه بنده ده النبي صلى الله عليه وسلم في عال باني صداقة باندا دا قلت لديهم صداقة ناقلين تولي صداقة قواري ويا بخواني قبر تولي تلدي دي ويا ساقا مونيا و کنز و قدري دا قدري دا قرآن و حديث ختم شبه دي ما زب و إمان دا صداقه قواري او مكاو قواري كزما ألو نو كدوين و ليوانيوشو ما زاكي تساكوالي شاقوكا النبي صلى الله عليه وسلم في عال أو سيطان عال باني صداقة باندا سنگ سوالونا كي قال زګاو کوم الله لرا وښادو ګواشه اني بری اومه ما د شریګونا زبه زارنداسنا جتا زسدار جوړو الله سره مين دونیه فکیدونی به د الله نه چل جوړکې ما ته جمی انټول سو ملاتون جیرون بیا ما ته مهلات مراکوي سمرا نرده هو د اسلام یوازی میدان دان کې ولار دی او زه ټول راځم شي زما د مرګ تنظیم کې باباګانم راځم کوي او ما ته مهلات مراکوي یننی توکلت علی اللہ ما دانس پر لے پالا بنے ربی و ربکم جرات زما اور استاد نے ہا زماں استاد فرمائل اے شیخ القران نور اللہ مرقده فرمائل کہ کلامانے میں مسئلہ شروع کلا نویمور میں رات کلا کلا چ بچی اماں کاں دالیاں نہ کلا ش بچی بدل لے مل کی پا وہ کی بچی ہا وہ میں کڑا بچی بدل لے کی کرے وی پدی کی اواز وشو کوسکی حا شیخ قران رحمت الله لیتا چلو ري کوټي د سره راپري وته حا مور راته واځ راکه وی چې ماده ته نوې چې به وی پدی کی چې زه ما چې قتل مې غا ما شو مرانه نه وته وي تاسو مې دیوګا چې کوټه نه نه راپري ودی و ما کنه وې رور مې اچل راکلا په لاندې وسړې و لاله راکلا کې جونیو ما اماته چې مه مامي مور ته ویجه دا ما را زور دی دا ها زما خدای چې خلاصول کې را داسې کوي مين دونې بګې دونې اخر کې بیا ما سلامانه لې وقاوله کې خدای ما سلام ګرانه وا دې چانه منلا مين دونې بګې دونې بيد الله نه چل جوړ کوي ماده په لاره کې چې ما مرده استاد مرده د ما سلام د توحید کې جگړه شي بیا انبيال سلام سورته اعراف کې آډ نمبر 70 او اعتماسی پارا سورت اعراق آیت نمبر ستر او یایم دا ایتونا چاوڑی روڑی دیسر را مسلم زیہن کی چینی گتن دا قرآن سرادتی شی یو مسلم بانی دیر ایتونا را جمکین اوم نسری زیہن کو قالوا اجتهانا امیدې دراغله موږ تعالینا بودالله عبادت وکوداله واحدو یکي وادي ونذر ما کنه یا بودوا باونا او پريپا چې با د ټیکړو زمنګ مشرانو خط دې راغله چې موږ د یو الله عبادت وکو وا دینا بما را ولا رسول چې یې مونږه این كنت من الصادقین کې تدریشتینو مقصد دا دی چمنګه منلو ته تیار نه یو آزاد کډر اولن آزاد ته تیاری داسې په بخته کوم چې آزاد ته تیاری خو منلو ته تیار نه یو سورته بن اسرائيل کې الله فرمایي بن نسمه جي پارا آ نمبر 46 شفصلتم آيات وجعنا الاقلب بهما كنا اي يقلو وفي اذانهم وقران واذا ذكرت ربك في القران وهدا او كلا حجياتك رب بالقران يكوازي ولولا اذبارهم نفورا اوږي شاغان باندې نفرت غون کله دي مسالينا ويرتاري مسليته نيوتار او دي مسلينا شاكي ولارشي او دا مسله منين سورت زمر کیا اللہ فرمائی صلی رشتہ مجی پارا آیت نمبر پینتہ لیس پینس لا جَغَلَ دَمُ الْمُشْرِكِينَ ذِكْرُ كَيْ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَعَادُوا اشْمَأَزُّوا كَلَّا يَادُ لِشَيْءٍ اللَّهُ يَقِيَ وَذِي نُتَنخِي قُلُوبُ الَّذِينَ أَظْلَمُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَا نُرِى بِالْآخِرَةِ كَلَّا يَكِي وَذِي نُدِبَتَنشِي أَوْلِ رَاوِدِي بَا كِبو ويُفْ عُفْ رَزِجُ بس كَي تن بس كي. وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ كَلَّا حِاشَٰ لِلَّهِ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نَعْلَمُ بِالْخَيْرِ وَالْشَّرِّ وَمَا كَانُوا يُفْتَرُونَ چہ الله نه بغیر بل سوږیات چہ ګورا کلندر بابا کچکل کې دریا بند کړی دی او ګورا شان څو تدریج بابا انور راختا کړی دی په موږتان او ګورا لوی ځوان دی او لسکانو غرکه بیرې او چہ تکړه دی او ګورا پیر بابا ځان ته ګورن دیووی واح واح واح واح واح واح سم رکو لیک وڑی را کو ذکره او دیبانی کشالیگی ازاونی استبجیرون دا نه بغیر یاد شویلیم دا اللان یو والی را مسئلہ پی بدلگی او صورت مدصر که د دا حالت ذکر کې د منکر یو کان درشم ازی پارا صورت مدصر نمبر شپارزم بالسمه یا کنا انহু کان لایاتنا هنیدا دا چې نن دا یې کیننه د زموږ د آیاتونو د دشمننو ثورہی کو سودا زرتې جو بخې جو موږ دا د مونږ سره غ حالت دیگر کړي د عبادت په مسله کې جګړه کړي د قران په آیاتونو کې جګړه کړي دا ټول عبادت ته د لا بتوحید کې جګړه کړي انহু فکرہ یقیناً د فکر وکړه فکر وکړه یانا دا هیڅ څه مطلب نه دی یانا دا څه مطلب نه دی دا څه جوړ کړئ ځان سره دا فکر کړئ وقد در اندازه یو لګولا زروه هو پوښوم کنه پوښوم هو مشوره غواړي هو مشوره غواړي خد در اندازه یو لګولا فقوت الا الفلان د شي کې فقوت در اندازه یو لګولا سمو فقوت الا بیا د فلان د شي کې فقوت در اندازه یو لګولا چې پدیو نشو څومره نظر بهو قتل باد بادو د سیمي واري رانه د سیمي واري نه کړي څومره نظر بهو باد بادو دا قران دا حالت ذکر کوي چې پدې مونږه واه څومره بځه دې تند دې یو کو دورس بجي شپه تندي باندې دا غټي ولا ور کړې وي وا با سره کې تانګ شو چې پدې ونه شو څومره باران شایکل لا وا شاکو کې شایکی د اشعق کیند وستک برا زانه کټو غنو ککا لوی وین ها زانه ودا الا سیر سر مگر سیر ریسره چولې شي دی و دې خپل کې دی نو ساسر به چولې شي وې ان ها ذا الا قول البشر نه دا مگر ونه د بندا د زانه خبرې جوړینو څه چل کینو دا راه حالت د منکر ذکر کئ چې مسائلات توحید جي عبادت جي جګړه کئ د الله په والګې د قران په اذینو کې کی جگړه کوي قران کله کله ترتیب ورګې عبادت ته چې عبادت د اللهو کا لکه سورتي بقره اوله چې پارایه وشتميان ان یا کنابودو پدې مسله جگړی شي ویلي ان عبادت د اللهو کا پدې مسله الله ترتیب ورګې یا ایہو الناس اے خلق اے بذور ربکما عبادت کوی درخپل مانو بیا زپل دیګی کوم اللہ وی خلقکما ازا چی پیدا کړی یی دا لای عبادت کوی څه کتا سی پیدا کړی یی تر دې ورکه عبادت تا عبادت د الله او عمران کې الله فرمایي آډ نمبر 68 سلورش پیدا اولی آل کتابی، او آیا ای ده کتاب خواهندانو، اون؟ ده کتاب خواهندان سو بو؟ آجیا اوٹی پی آگستیو، گور سرن لال لے اغم پاکی وغید سکو کسی شی، تاالو اله کلیمه دینا، وی ده کتاب خواهندانو، راشیو کلیمیتا، سوا ایم بینا نا ببینکم، کبرا برداب من زمانگ اوستاسو کی، لا یختلفو فیه توراتو والا الانجیل والا چه تورات خلاف کرده نا انجیل او نا قرآن اتفاقی مسئلہ دا صدا اللہ نابده الا اللہ چه بادت بنکتو بیده اللہ ناد بلچا ایا کنابدو ده یو اللہ عبادت بکو پده مسئلہ اللہ تربی بور کئی صورت نسان چه ما اللہ فرمائی ده پسی صورت تے آیت نمبر چتیس شپک درشم و کما لا پریک ای تر وی پریک جې باندې دال ناو کئ وا عبد الله عبادت وکي دال لا ولا تشکو به شیان استدار مگر زوی الله سره یې دال لا او الله سره یې استدار مگر زوی استاد ټوله ټوله یوخذینی دا عبادت وکي اټفاقی مثلا دا یا ایه الناس او دارا اللہ عبادت گئی زمانہ استاد سرمائل شیخ القران کتاب کتے رالا ہاں شیخ والا برانا نعرہ